العالم بجميع اجزائه محدث ايه مخرج من العدم الى الوجود اصل شيء تصرف فردي بل مخش بيريز پدوم دي ست ده څپې استلहात تصدا کړي دي او خل بیايو يخودوس ذاتي ده يخودوس زماني او قدیم بی ذات خادیث زمان قدیم بی تو فیلا دین متواجه شخص دازده قدیم بی ذات قدیم بی ذات چه دائی پل چه تا سنه نه نه نه وجود پخپل چه تا دا ته یی قدیم بزاد. او چې قدیم بذات ذات قدیم به زمان وی قدیم به ذات قدیم به زمان او دا صرف یی د الله ذات دی دا خالص الله ذات قدیم به ذات دی علت ته محتاج نه لایي احتیاج قصاده ممکن, ممکن ده الا ممکن د الله خواجب نه واجب ذات سی به محتاج نه وی اختیاج ده چا خاصا دو؟ نو کیه؟ اچا نو دائی کادیم بی ذات ها او چه کادیم بی ذات او بی زمان خود دائی تا سیو واقع ندائی رو غلائی چه نو بی عورست درشن؟ نو کادیم بی ذات او بی زمان دائی یا نو بی دائی صحاب الله کدی مزاتی حدا یو کدی یو دای قدیم به زمان حادث به ذات او یو دای حادث به ذات حادث به زمان میر مسواد الله او د صفات د الله مسوا چې څومره شینې دا حادث بذات هم دي او به زماني او ده الله پسې پتي نشي مشهودوسي ذاتي بي دي او خودوسي زماني نه بي دي حادث بذاتي حادث به زمان او ده الله ذات حادث قديم بذات اي نه خودوسي ذاتي شته پس نه خودوسا چا متصورتي خودوس قديم قديم بذات یشت رحمت سلام رحمت سلام زمات موږ په دغه بندا د عمره یو دی مخشوی واه دای نو بیا مولدس دا ته کنه داګه کارانه محتاج وی بل صحیده پرسه وی عیلت وی او وی اج ذات علت محتاج ذات ای علت او اراده او او قدرت او د تنې مختار او ضخت یی حادث به ذات د څه کډایلت چې قدمه زماني و به د خود قدمه زماني دی دا یی به حادث به ذات چې قدیم به زمانه شي حادث به ذات چې قدیمه دی دا که خدای صفات دینه سده دا علا ذاته محتاج علا ذات پره قائم دي اگر هم غیر نه دي علا ذات چې په وجود شي غیر شي دي دا څه کو راځه دا علا ذات پزاري نو ذات خدای ته خدي داسه چې ذات اختیاری صفات نه دا سی صفات نه ني دا الله په خپل اختيار ځن تثبیت کړی وی له کا اختيار شي به واه مجبوب ویل را دی دا یور داس وا خر غلای وی چوير ته ا صفات نه وي خو یو ضد به ثابت وي خدای ځن تثبیت کړای دی لکه علم د خدای صفات ته ني خدای عالم به لکه نه ځاله علم الله صفات ده اوسقدر صفات اختیاري شي الله نو مقصود اس وخت یو ور وچ ورته علم نوی او الله بیا اراده کړی ویله پروګره جوړه سر چې لم نو په وخت وشو الله دې حاله د الله دې ذات سره تړاو لري دا دي بهر بیا د دې وجود د وجود دې ذات عین وجودي دي دی مختاج هم خودی چا زاد تی باری طرح مختاجی زاد صرح تا لکتا زیر ایرادی نو زاد تی باری طرح قدیم این صفات قدیم شو نو کسا خودو سے زادی شو او قدم پشه تشریش زمانی شو نا پاو بیدی سنگی نا پاو بیدی سنگی نا پاو بیدی او دا گای چی دیشا دا فلاسفہ دا علم قدیم بیزاد بیدی نا اکاديم بي زماني وي دي خالص بي زادي وي دي علم دي د داسي اي چې دا هه د الله نه صدر ده د غښتلو د ذاته الله سره د ایرادي سره نه ده څه به شي کنه د ذاته الله د ذات سره ده د ایرادي سره ده دا دا صدوره بل استرار ده بل استيار نه ده چې بل استرار نو ذاته ته منځه کړي نو علم کا نیم انو خدوس زمانی نشتا پر شئی کدم زمانی لائی خدوس پر شئی زدائی زدائی اختیاری نا پی پیر سای نبدا اس مشتویی کسان چه وَالْعَالَمُ بِجَمِعِ اَجْزَائِهِ هَا مُحدَس ایسو تا دراست کچھ لیسا خدوس خود دیدی دی پر شئی ویڈیو خدوس خوب و شئی بیدی تب رستیجی خلافن لیل فلاسفہ او داغت رتق او فلسفه د دې په یو د پراته د حقیقت مفهوم د رتق په هر چې نه مخرج منل عدم الاله وجود مخرج دي د عدم نه اچتا وجود دایته راځور دي چې ساده دي عدم نه وجود مخرج دي زرهګه دا او چې مختاج څور دا احتیاج دي د په منظر عدم وګرځو دا احتياج ددي امكانيات الاذات بالذات دا ديد زوجه زوجه منورا دي اذا موجود شو احتياجي ما موجود شو معناته عدم وجوده هو يشو دا عدمنا وخلا ذا عدم, عدم نفسه الامر وخلا يشو نفس الامر شو ديد دي النبي دا عدم اوريا دا, دا, دا, عدم دا نفس الامر عدم چا په دې باندې زمونی په دې بیا تشبر داس د منازه علم څخه سره چې دا چې د معدوم فوجد ها او پدیسرا ای بل دفه د اعتراض کڑایشت ابلا دفه د اعتراض داد چتر العالم تح محدس ی او او صفات او دا مقدمه م سره خصوصات نڅلیدې زکه چې ته مقدس دې ورتاوه عالم به زمينه دې مقدسون دې ورتاوه نو مقدس خو خصوص نو خصوص ذاتی مرادي یا خصوص نو خصوصي او خصوص ذاتی سره صفات نڅلیدې ذاتو ثابت شي صفات ثابتې وي ویلې زکه په خصوص ذاتی شوه دې مقدس تعلق ته ذات سره وي سره وي نه بس ذات موجود دی دای موجود دی سره تعلق ستنه نو په دلاختيار نشو نو د علم ووډي <تصفيق> نو درت ووډي نه اراده ووډي په دمره د دې سره څه پته نشته دا خو چې کړه ساده په شي مجبور بل شي یا وڅې پته نشه به دي چې شاته مجبور شي چې مخشو د الله په علم وی او یوګ نورستو په دامه دی وی او په اراده او داګنابر سیبل صفته تکوین بدل شي اشعاره وبطره د اعتراض دی چېی تکوین بل صفته سره چې دا موجي بشه وجود تر شي چې تکوین نامتر دی به اشعاره زمانی وخت او <سؤال> توغه مختص عمر <تسجر> دی وجود نه ادم معنا دی وقت له خودس کې بہته سم کوي نه تاخذي صفات خودس نه خودس زمانی و خلایص او په خودس زمانی شي سب صفات نه تزراشت زکه چې اب مزبوک بلا نه ردا غوړو عین موري په سره چې دا مادووی فاوجه دلېته شې خلاف الفلاسفه پدداشه <ملا> دی فلسفاوې اې ستادت مرامه د خودس خلقا کومې فلسفاوې خلاف صحیح کړئ کله چې د خودس امره کړی وای چې خلاف نه وو ځکه خودس ذاتی خلق فلسفاوې دا څنګه جایږي خلاف نه فلسفې خلاف نه کړای د خودس ذاتی ها یو څه نه میر به خودس نه مرامه کړی د عدم نه وجود د پسمانه پر اساس امرونه نه وو بياسره ځو تاسو واس مونږه تیراوه چې پد دا نو بیا خلافا للفلاسفه حيث ذهبوا الى قدم السماوات يگزاف کړه چې قدم د سماواتي مواد او صور او اشكال او قدم نه مواد او صور او لكن بنو ماخونه کسا اجسام دواګز مزی چې په فلاکيته او یو چې په سفلي اجسام سفلي دي بیا په فلاکيته دي سا بیا اشكال دي مختلفه او مرکباتي حيلاو صورتي دا کند کندو زګي د کوم حکمایو دغه شې نه مالي چې دا څومره اقسام څه دي دا مرکبات اې د پر دبا جزينه دي یو حيلا صورت حيلا څه حيلا یدا سي مندادو یدا سي منداو ستاد دای چې مختلف شې استعداد پر مختلف شي نه কবলایلي کثرت কবলایلي طول কবলایلي ننولای কবলایلي کتا কবলایلي کثرت কবলایلي دره কবলایلي په خبره مې کړم نو دې دې یو مدا یوا دا دې په شاو شماني او دا دې کدي دې مالي چې دا یو جه سمداي مثال ځان دا, دا دروازه د دې جه سمداي داتہ اره پر شروعو ته دوا ځکه نو دمه شکست رغه کړه او وسې نو په داتک سیماول سره ده ا دروزه ختم کړه دا نبی دوا کله دې دروزه ولا دروزه دروزه دروزه خوا غادو سره دوا ځکه د وسې <مسید> نه پرتاب کو سره دوا ځله پر شروعه دا اس نیت چا قابل ک دا غفرت کو اخه د بخښه په مالمونه خو د ختم پلاغه ماده یو چې هر ماده اول اجتماع کبیله کوي او وحیڅ کبیله نه کوي هیڅ صالح کوي چې کبیله کوي هیڅ صالح نه کوي اوا ماده ده واځه تاسو یې هر دل نه نشي دل نه نشي واسې دا کثرت کبلایو کلت کبلایو او دا ارز د په دغه حیور نش نو د هر جسم د دې ایزمنه امره کوي یو په شې الهاب دي په شې دې حیلا محل به دي سرته جسمي سبيلي حال او هرې بلته محتاج دي حیلا په وجود شي نه حیلا په تشکور شي په شکل شي سرته او سرته په خپل وجود سره حال او حیلا اندازه محل هر جسم دغه نه دې سبيلي زکه چې په دې شي چې آثرې ده آی اکادم ده آثرې هغه استعداد اکادم ده لکه اسمان درس دا فالق چرې فالق پداشه حیلاش تا و د اکادم ویل ده کله چې په سرر چسته ده د اکادم چاته شته چې حرکت ده دا اسمانه حرکت سره ده دا اکادم ده ویل اکادم ده زکه چې د پرکیم ده حرکت پر جسم نه ده اکادم نه ده نه کوي مړې کموخز مأموریت د شپ په پلوونو وي مشه ز مونان د چاد د هیلاد هاي نو نمی ځای نه مړې ځا مې چې تر ځاینې د ایزای له تا ته ځاونه جوړه داسې ایزای نه جوړې چې لا ته ته ځا اگې نه جوړ د یارز د ایزای ته د د دې غیر متنه غیر چې ددا چارو په یوه على سنه ته کوم دا درې قوت په پرې بار په الحال دې دې ای چې دا اسامیه علمي وی او سيفلي شو خدا بلکی افلاک شو عناصر او چې سيفلي وی دا بیا یا بسیدویو مرکب وی چې بسیدوی دا څلور عناصر ا عناصر هر بعد چې شي ایبو ماونار زشه هوا ما نار ميتي هوا دا پوره هوا یې او او یوه د مولید اربعه مولید ثلاثه مولید ثلاثه مرکبات چې دغه نه جوړ دي ادرې دي حیوانات نه پاتات د مولید اربعه نو دي رینځ د مولید ار موقاصد د بصید د قديم دي د قديم دي به سوورې هر نوعیه د کډاشي کی مها یولادو دا څلور شین د په بل باندې جوړ د یوه نه یبه جوړېږي د سره په کور بدلېږي کنا نه جوړ دایشي به نه یبه ها وین داس ها وین یبه این هوا کلا کلا هوا دا کتا سوچ کرا ایو پداغا زنان ازنان چرخ صوری پداغا پر ایمو کس غاوی سوچ کنیو سوچ کنیو سوچ کنیو باقا حواء بی ایمان ایمو جورش بدلی با دیو با دیو ملی سی دا یو شکل تک برد با دیجی دو دان دان دان دان شید دان کبل اوی دان سکو پاہ یو لادو دان پاید او داگا چی دیدان د ما واضحه او په صورت هندویخه ا دغه پر خو صورت او صورت وي څه شي خبره تا ا دغه یی یود پر خو صورت وي صورت د ما غا یره ولاوی یو صورت یې نار ولاوی د هوا ولاوی یوه د ما ولاوی صورت خو دا غاست مادي سره د صورت کوي او صورت شخصي نه صورت نه یو نو او د خلک خو یو صورت نار وي یو صورت یې چوي د هوي مصورت جسمیه تشکریه است. اگر نکه تقنی با براین شخصیتی هیها داره با تک رو گشست اگر ایشخان قصد، مصورت برای داره با داردها در مراکبات ای رو گ confiance با تک موال صنی وهای حدیث تو در مولی تو خانوری فیده بود مولی studied Bell juci դی چه مدید؟ خوکرد جسال امرت كانت فيه ما بذاله Stным و اگر این ما نودي داشي نودي دي قبل دي متكريننا مخالف مشويه ج العالم بي بي اجزاءه المخدر اعداد بداشه دازن دزمني قديم من خرافل الفلاسفه فلاسفه خرافي ليس يذهبوا الى كدم السماوات والمواد والمواد هيلا وشورى اشكال او شكل شكل تستيت حادي خطوط الخطوط السيده زي دي ده حتا يب نا مدایره جوړه او کا در خط ته به خطر مثلث کتلری په برماه دغه ستاسو پر شکلی دا تاسو څه خط ته خطر به سره به کړین په څه ته یا درې به کړی مثلث یا یو ویغا دایره دا د دېبینی او عناصر بموادع مواد د عناصر اوسوره د academies هولکین النوع بشخصنا فده ما نرى بانها لم تخلقتم من صوره كتجي ترى ان ترى بحدوث بيو بي صوره تشاور الوسط ده نار ولا شيء ده ترى نو چیردا څه ها یو لا باغر بسرط نه پوزي دا پوزي تای شي دا سرته د نوې کالیندا دا سرته د اسمیه شي بسرط خو یا سرته نار ده یا چا ده د ما ده یا د هوا چې څو لا ده ای دا نه خالی ځای نه شي دا ما دا سراده سورنه وایسد دک دی ما لا تخلقات عن سرته نعم اطلاق القول بحدوث ما سوى الله تعالى تتراس بو چيسا ما سوى الله ته حدوث حادثي حادثي دته څنګه چې تاسو په فلسفه باندې درته خلاف نو او حدوث د جمع ما سوى الله حادثي مېږي حادثي مېږي وجه د غاسه حدوث بل حدوث خصوصي ذاتي حدوث زمانی نمې نمېږي مې خوضس کې په حدوث زې بده د دې اطلاق کډای د حدوث لا به معنی سب کی رادم والے بخبر سم اشارہ دلیل خودی سر اس مصنف کسا متوجہ اس اشارہ وکلام مصنف دلیل له حدوث عالم دا برابر شی شارق پدا سال دا ورست دا ورست کلام دامخ دل... ش کام په شرط وتروړي چې دامخ شمو د اعد دا ورست د سای دلیل ده اوی نن هون ده جوز د دلیل سای صغرا ذکر کړه د کبرا هون نو دای برابر شی شارق شی چې سم اشارہ الی شاريخ تاخدای دا د دغه ورسته متن او د مخشم متن ماشي چروالی چاوی چې د پښو کله خطاب سره د عالم جمهوريه جهه بس والله د مقدمه چرشه دی راشه دا اذ هو اعیان و اراز تاخداس لغوه د کلام ذکر کوم متن او مصنوج جنا د د برسه دلیل ده صم اشار الى دليل حدوث العالم بقوله ان از هو العالم اعيره اشار دليل اشار الى دليل متى اشار الى دليل دليل ننذكر کدا وی شی دليل ننذكر ننوه ذی ذی صغرا و کبرا هون ذکر دو تخسر صغرا ذکر دو کبرا خصاری خپل ذکر کوي زنه نو شارغه نن ذکر کړي چې بیل شارح ماتنه نو ماتنه ذکر ندی به نه اشار ا دلی دا کړي عین دلی نن ذکر اشاره کرد ته الاده الی حدوث العالم به کوری چې ازو العالم دي اعیانونه پداسې ځنه علمو مخالفت کو ځنه خلق جدید زده اعیان دا قدیم دي او عارض حدیث ځنه چې عارض حدیث او اعیان قدیم غالي عارض قدیم اعیان حدیث پر دای جنا دواس ایات کې جنا دا عالم صرف اعیان دي عارض نه ماري ځنه عارض ماري اعیان دايون عالم اعيان حداه اراض عالم ددګنم شهر دغه عین یو چوي اراض او عین اراض واسره سي حدیث تي د عالم تر حدیث داو د مست سوال عالم <سؤال> جنيه جه مختصيله هو اعيان او اراض او كل <سؤال> منهما حادث حادث برابر اراض څو را ذکر کبرا مدویل اشار اراض کای سره کای اگر جوازه مصارف یو شما سره وینه د ذکر کړی تاسو راو کوره دلې وینه د رحود الله ذکر کړم دا چې موږ د خادم اکثار په د ته ذکر د خبرت ali د وسره حادثه دوس په باندې بیا چې دلیل دی دلیل دی د تفصیل اگر چې شار تاریخ تفصیل سم اشاره دل خدوس علم کوي هو علم اعیان وراو ویل له انه ان کمال ځکه فعن ویل فعل او علم خطر بیان دی چې علم د وقسمه نه وي اعیان وراځ او ځان وراځ کوي چې د علم خالد نه یو کوي یکای میرای کایم نفس یو عین ش او کایم میرای کایم بنفسه د بیا سلاد کایم یو دا ماناش چې په ځن پروی نه به دغه کایم نشي په خپل ځن پر مقام د او د شېو د نفس منا شوڅه نشته مګیرت نشه مګیرت نشته بل خبر دا چې ته قائم بنداس دسره کې نو قائم چې وی آ ماقام تاسو مختاج یې یو وخت ته دي سي مختاج نه نه خپل څه دا سره دا کیاونه ځبې د خیر دی کیام په دی غیر سره نو تصویر لږه ها عین عین او بل یو عارضې څه معنا قائم بل غیر وی قائم بل قائم بل غیر دا معنا چې قیام یه او وجود په سبب دی څه سره غیر سره غیر د تصویر کړای له ها وجود ور کړای په خپل وجود دی غیر تصویر مختاج دی د تصویر لږه عرس دش ويلي فارق شان وكل منهم حارس او ديساقه كبرات اشراوا شيك اعتراض وردی چې صاحب مصنف د غابې نه راځي تا کبراء څو راځي چې ککړې د اوپيرا دلیل نه ذکر کړو هواځه چې تو کبراء ویره نه کژې کړو تو چې تاسو قباله می تعارض لاول مصادر مصادر په تعارض ورنه کړه کلام فيه تبین پداسې تو خاې په پړیدې لاي نه کو بیا در او بلخه ورانه د کیفا څنګه یو یا یا غا پر سره لايک شي او مقصود ما سایه موندل شو خلې ما سایه ذکر کیږي دون هو نه ذکر کته چی صاحب دل دلی کوي ته د لای نه ذکر کوي ته د لای ذکر کوي مې چې خود د لای ذکر کوي مالای ذکر کوي سب سره هون دونه د لای سار دې بس ای